Bine v-am găsit, dragi ascultători! O consecință a lucrării Dumnezeescului Har în sfinți este păstrarea sfintelor lor moaște și cinstirea lor. Din toate timpurile, rămășițele pământești ale oamenilor au fost cinstite și înmormântate cu cinste, credința în supraviețuirea sufletului fiind adeseori în legătură strânsă cu înmormântarea trupului. În creștinism, această credință are și un temei dogmatic puternic și ușor de înțeles. Trupul va fi părtaș cu sufletul la răsplata veșnică sau la pedeapsa veșnică, întrucât a conviețuit cu el și întrucât va învia la judecata de apoi. Mai mult, trupurile sunt socotite ca temple ale Duhului Sfânt, pentru care apostolul neamulor vestește pedapsă mare și veșnică pentru cei ce le strică pe acelea, adică trupurile. Sfântul Ioan Damaschin scrie despre posibilitatea lucrării dumnezești prin sfintele moaște. Stăpânul Hristos ne-a dat ca izvare mântuitoare moaștele sfinților, care izvoresc în multe chipuri faceri de bine și dau la iveală mir cu bun miros. Nimeni să nu fie necădincios. Dacă prin voința lui Dumnezeu a izvorât în pustiu apă din piatră tare și din falca măgarului apă pentru Samson, mai este de necăzut ca să izvorească mir bine mirositor din maștele mucenicilor?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 peste cei care le cer prin sfinți cu credință neîndoielnică. Sfântul Ioan Damaschinul pune o întrebare capitală privitoare la sfintele moaște. Cum poate să facă minuni un corp mort? Adică cum se păstrează, cum poate continua lucrarea vindecătoare din partea sfântului? Și iată ce răspunde. Sfinții au fost plini de Duhul Sfânt încă de pe când erau în viață, iar la moarte, în chip nelipsit, se află Harul Sfântului Duh în sufletele lor, în trupurile lor din morminte, în chipurile lor și în sfintele icoane, însă nu în mod substanțial, ci prin har și lucrare. Răspunsul pe care l-a dat Bulgakov la această întrebare caută să lămurească într-un chip mai rațional această taină și constă în afirmația, pe care el nu o justifică, după care puterea dumnezeiască a îngăduit menținerea unei legături speciale între duhul celui adormit în Domnul și trupul lui. Puterea morții asupra lor e limitată. Sufletul nepărăsind cu totul trupul, ci rămânând, prezent în duh și în har, în moaștele lor, chiar în cea mai mică particică din ele. Cinstirea deosebită a sfinților moaște e o practică creștină care datează de la începutul creștinismului. În martirul Sfântului Policarp se spune, Noi am îngropat într-un loc potrivit rămășițele sale, care sunt mai prețioase pentru noi decât diamantele cele de preț. Sfânta Scriptură vorbește despre minunile făcute cu brâiele și ștergările sfinților în Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 11 și urmare, ba chiar cu umbra lor. Epistola Sfântului Apostol Iacov, capitolul 5, versetul 5 Se istorisește vierea unui mort cu osemintele lui Eliseu, în 2 regi 12-21 iar din istoria bisericii se cunosc multe minuni făcute cu precuratele lor trupuri de aceea biserica a osândit la sinodul al șaptelea ecumenic de la Nicea pe cei care înlătură cinstirea relicvelor sau a moaștelor sfinților sfintele moaște sunt o ilustrare a adevărului că cel ce își dă viața pentru Domnul și pentru Evanghelia sa nu va pierde. Biserica a zidit locașurile sale de închinăciune pe mormintele martirilor, iar sfintele antimise, fără de care nu se poate săvârși sfânta liturghie, trebuie să aibă o părticică din sfintele moaște. Acesta e un omagiu adus sfinților. Așa să ne ajute Dumnezeu.